så. Välkommen att lyssna till ännu ett program. Det vi hörde var Bengt Johansson. Jag vill säga tack. Vi vill säga tack. Och jag vill väldigt gärna säga tack i början av det här programmet. I söndags kväll så åkte min fru Gittan och jag hem från ett besök hos vår dotter Karin i Storstockholm. Vi hade varit tillsammans i helgen med henne och hon hade bjudit oss på god mat och vi hade pratat och umgåtts och bara kopplat av. Och söndagskvällen framåt sex tiden när vi skulle närma oss Norrköping så slutade den väldigt frustrerande. För plötsligt på motorvägen, strax innan avfarten till Norrköping södra, så... Stannade motorn och krånglade först lite och stannade helt. Och den här symbolen på eh, instrumentbrädan som talar om motorfel lyste. Jag stannade till där på motorvägens eh, kant och satte på de här varningsblinkersen. Och eh, ringde min gode vän Sven och frågade om han skulle kunna boxera bilen till min vanliga verkstad, några kilometer bort. Och han kom efter eh, en kvart, tjugo minuter, kanske en halvtimme. Och eh, vi boxerade bilen till verkstaden, ställde den där och så skjutsade han hem oss med våra saker. Och vi hade en trevlig och härlig kväll. Och i morse, i måndags morse, alltså går morse. Tidigt gick jag upp och cyklade till verkstaden för att vara där när de öppnade och pratade med någon och de lovade att titta på den på eftermiddagen och ringa besked. Ja, den dagen blev verkligen inte som planerat men, vill jag säga, den blev mycket bättre. När min vän eh, körde mig till min retraitplats en sex mil bort i Östergötland på landet vid en havsvik där jag ska vara hela den här veckan för att fundera och läsa och vara för mig själv. Precis då när vi skulle lämna stan, då ringde en kille från verkstaden och sa bilen är klar. Jag hade för mitt inre sett tusen lapparna bara flyga iväg. Men tydligen, och det var mycket svårt med att förstå, så var det så att det hade blivit bensinslut fast jag har en sån här modern mätare som säger hur många kilometer det är kvar och att den pekade på att det var 20 kilometer kvar att köra innan bensin var slut. Men tydligen när han hade kollat bilen och försökt att starta den och inte kunde det förrän han hade fått bensin i den och sen körde han en sväng och den funkar bra som helst. Och det var ju snopet men det var också fantastiskt glädjande. Så istället för att min kompis fick köra mig de där dryga sex milen bort. Så kunde vi bara svänga bort till verkstaden. Jag betalade några hundra kronor för bensin och lite koll. Och sen så körde jag själv. Genom dimman och eh, lite duggregn eh, och det var ju fantastiskt. Idag hjälper Herren Arnold Eksmo, en gammal härlig sångare från frikyrkorna i Norrköping, sjunger Göte-Strandsjös lilla vackra visa. Ja, det har varit mycket grått novemberväder. Jag var under förra veckan några dagar också här i den här stugan vid en havsvik i Östergötland. Och eh, vissa dagar så var det nästan omöjligt att se längre ner till vattnet. Fast det bara är en 30 meter kanske ner till vattnet här ifrån huset. Och så har dimman lyft och så har man sett små... Öar, skogsklädda öar och klippor ur berget och tallarna här nära. Men igår måndag här i Östergötland så sken det upp, det blev lite sol, det blev också blå himmel. Och på vägen hit till den här stugan vid havet så såg jag de sista kilometrarna ganska många lärkträd de här vackra intressanta barrträden som fäller sina barr på hösten men innan de gör det blir de gula och vackra och tydligt synliga. Och jag skrev för en 10-11 år sedan en eh, dikt om lärkträdens tid och jag läser den för det här den kommer jag tänka på idag när jag körde längs småvägarna och jag stannade och tog några bilder på de vackra lärkträden. Och som man kan göra nu för tiden, ett par selfies när man tar bild på sig själv och det motiv som man tycker är trevligt. Här kommer i alla fall en 11 år gammal dikt från november. Lärkträdens tid är november. Barträdens gula rebeller.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 Och på det vill jag gärna sjunga för dig min egen tonsättning på en bibeltext ur salteren. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Sång av Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson. Herrn har varit förunderligt god mot mig. Ni ska veta att Herrn har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Han hör. Herren har varit förunderligt god mot mig. Svara mig när jag ropar Gud du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig vägen när jag är trängd. Visa mig Ännu en av mina sånger ska du få höra också en bibeltext ur Saltaren. Och om du känner igen början på den här sången så är det för att eh, det här använder jag som jingel i alla mina program, toner och tankar. Så först kommer det du känner igen som jingen och sen kommer hela den här härliga salta texten. Än en gång, Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson med salta texten Jag vill sjunga om din makt Jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon är din mot du var för mig en torg och en tillflykt när jag min åderrike Gud, min starkhet, dig vill jag låt min borg, min åderrike Gud. Alla över din mått, du var morron evadigott till var för mig en borg och en tillflykt när jag var i nöd min starkhet kärlek det är av under den min jag där min här terminen så läser vi Boken det är i alla fall tur att vi inte är döda. Och det är en bok av Jonas Helgesson, intressant. Författare, föredragshållare, stå uppare. Och det är Birgitta Holmberg, min fru gittan som läser. Alldeles strax kommer veckans läsning, två kapitel ur boken. Men innan vi lyssnar på första kapitlet så lyssnar vi på ännu en Ingvar Holmbergs sång Som gåva. Han gav mig livet som gåva. Han gav mig livet. I love it! Första kapitlet för den här veckan eh, av läsningen ur Jonas Helgesons bok. Hela familjen på en bänk. Kittan Holmberg läser. Hela familjen på en bänk. Det torsdag. Vi har baxat in barnen i bilen. Vi ska till ett köpcenter i Lund för att köpa stövlar till Ester och en vinterjacka till Albin. Ester somnar i bilen. Det är inget överraskande. Hon gör alltid det. Bilens jämna buller verkar vara det ultimata sömnmedlet. Av erfarenhet vet jag att hon kan vara lite grinig när hon vaknar efter att ha sovit på dagen. Och att det i regel funkar bättre om jag väcker henne än om Hanna gör det. Så när vi är framme bestämmer vi att Hanna och Albin ska gå in på köpcentret i förväg medan jag ska försöka få liv i Ester. Det tar sin lilla tid och när Ester väl vaknar så är hon ledsen. Jag lyfter ut henne ur bilen och sätter ner henne på marken men hon strejkar. Hon vill inte gå själv. Som förstelnad, gråtögd står hon vid bilen. Jag står bredvid henne en lång stund. Till slut säger jag att vi måste gå in och lyfter upp henne i min famn under tiden hon skriker. För mig är detta fortfarande bara en vanlig torsdags eftermiddag. Det är inte första gången jag bär på mina gråtande barn i famnen. Men när vi går mot köpcentrets entré kommer en kvinna fram till mig och stannar till. Hon ser upprörd ut och frågar med hög röst om allt det är som det ska. Jag går förbi henne samtidigt som jag nickar lite snabbt till henne. Jag tar för givet att hon ska förstå att det inte är läge att prata nu. Men hon fortsätter. Är allt verkligen bra? Nu är hon nästan arg. Var är mamman? fortsätter hon. Då känner jag att något växer i mig. Vad sa hon just? Tvivlar hon på att jag är pappan? Frustrationen växer snabbt i mig samtidigt som jag känner mig väldigt matt. All min energi rinner ur mig på en sekund. Jag hinner inte konfrontera kvinnan för en man kommer fram till oss. Han säger skarpt att jag omedelbart ska släppa barnet. Så här gör man inte, säger han utan att jag förstår vad han menar. Ester fortsätter skrika, men jag tror inte att hon fattar vad dessa människor gör in till oss. Jag halvspringer nu, vill iväg från hela situationen. Utan att kommentera de galna sakerna som jag hör från kvinnan och mannen Letar jag mig fram till den butik där Hanna och Albin befinner sig. De okända människor föder efter mig rakt in i klädbutiken. Mannen säger med höjd lust, Är du verkligen hennes pappa? Var är pappan? Vem ser barnet? Jag har aldrig känt det känslor jag känner nu. Jag vet inte vad jag gör. Jag börjar ropa till mannen att lämna mig i fred. Säger att jag inte vill tala med honom. Bara detta känns helt främmande för mig. Jag minns inte när jag tilltalade människor på det sättet om jag någonsin har gjort det. Men mannen fortsätter gå tätt efter mig och nu försöker han få tag i Ester. Jag viftar bort honom. Jag känner hur jag gråter. Jag är blöt om kinderna. Jag ser plötsligt Hanna. Lämnar Ester till henne och på reflex vänder jag mig om till mannen och går rakt emot honom. Samtidigt som jag skriker stick. Folk tittar. Jag bryr mig inte. Jag fortsätter skrika stick, stick. Mitt skrik är nog lika mycket riktat till hela situationen som till mannen. Jag ser att han blir rädd. Kanske fattar han att han har gjort bort sig när han ser att jag inte bara har ett barn utan en fru och ett barn till. Han börjar gå. Jag går med mannen ända ut på parkeringen. Mannen säger inget utan sätter sig till slut i en bil och åker iväg. Jag är på väg att springa efter bilen men jag sansar mig. Jag sätter mig på en bänk istället. Tiden går. Tusentals tankar kommer till mig. Små kusliga röster inne i mitt huvud börjar argumentera hejvilt. Du fattar väl att du aldrig skulle ha barn, hör jag en säga. Varför tror du annars att det tog så länge innan Hanna blev gravid? Det var ödet Jonas, ödet. Det fattar du väl att det var en dum idé redan från början. En annan röst hör över. Du är en dålig pappa, du är en dålig pappa. Jag anstränger mig för att tänka klart, men det är svårt. Jag är vidöppen för självförrakt just nu. Kanske har jag väntat på detta i fyra år, att någon äntligen ska säga sanningen- att jag inte borde vara förälder. Men jag lyckas ändå få in en rationell tanke. Det konstiga är ju så fall att det inte har hänt innan. Tvärtom, jag har ju känt att mina barn på många sätt har förminskat min skada. Det är som att människor tänker, kan han vara pappa då är han i alla fall inte så knäpp. Jag får en klump i magen. Har jag bara haft tur att träffa rätt människor under dessa år jag var pappa? Tycker de flesta som kvinnan och mannen gör just stött på. Allt snurrar, jag försöker samla mig. Tänker på när Ester ville gå till badhuset med mig för några veckor sedan och jag glömde bort min skada. Jag blev så lycklig över att hon frågade mig och inte Hanna. Så jag sa genast, visst kan vi göra det. Och så blev det. Några timmar senare var jag och Ester i simhallen. Inte förrän vi var inne i bassängen gick det upp för mig. Aj då, jag har glömt en liten detalj. Jag kan inte simma. Men då var det liksom för sent att åka tillbaka hem så jag fick improvisera. Ester som var jublande glad över att äntligen få bada kastade sig rakt ner i den djupa poolen och jag gjorde likadant. När jag fick upp henne över ytan skrek hon glatt. Pappa, en gång till. Jag kan inte sätta ord på vad mina barn betyder för mig. Att se på mina barn är att se rakt in i kärleken. Jag ser min familj komma mot bänken. Ester verkar glad nu. Hon har kommit förbi sin sömndruckenhet. Det brukar ta ett tag. Oj vad jag älskar dem. Min familj. Hanna och barnen kommer fram till mig- Hanna har inte riktigt fattat vad som har hänt. Ändå har hon fattat. Hon har lärt sig hantera vad det innebär att leva livet med mig. Hon har accepterat att hon får betala ett pris för att vara gift med mig. Alla blickar, kommentarer, missförstånd. Men hon verkar inte ta åt sig. Hon är den tryggaste person jag känner. Hon står fast. Hon är sin egen. Hon är underbar. Hon sätter sig bredvid mig på bänken och försöker krama mig. Säger att hon aldrig tidigare har sett mig så här arg. Hon försöker få kontakt med mig. Jag stirrar ner i backen. Huvudet verkar, kroppen skakar. Jag säger ingenting. Kan inte. Orkar inte. Jag känner mig febrig och tittar rakt ut i intet. Jag vet inte hur länge vi sitter där. Hela familjen på en bänk. Utanför Nova köpcenter i Lund. Efter ett tag känner jag att andningen är tillbaka till den normala. Kraften letar sig tillbaka. En liten tanig röst tar plats i mitt huvud och tar över de andra otäcka. Jag är nog en bra pappa trots allt. Mina barn har ingen aning om att jag är cp Utan ser mig som pappa och bara pappa. De vill vara med mig. De tyr sig till mig. De sitter och myser i mitt knä under tiden jag pussar på dem. Det är mina och jag är deras. Jag älskar mina barn överallt. Jag skulle kunna dö för dem. Och nu vet jag att jag skulle kunna slå någon som försöker ta mina barn ifrån mig. Jag får kanske acceptera att livet är lite komplicerat. Särskilt det här med att vara pappa. Jag har varit på biblioteket och frågat om de har någon bok- om hur det är att vara -skadad och pappa. Det hade de inte. Jag får väl göra som min mamma gjorde med mig, tänker jag. Pröva mig fram. Jag tänker på kvinnan och mannen i köpcentret. De ville nog väl, men det blev så innevassen fel. Det goda de ville vändes till ont. Kan jag förlåta dem? Jag tror det, om ett tag. Jag tittar på barnen som glatt leker med en ballong. Jag tittar på Hanna och säger, du vad säger du om att vi struntar i att köpa stövlar och vinterjacka och åker hem och äter pizza? Det tycker jag låter som en utmärkt idé, säger Hanna. Att nå den är slut. Tack för din kärlek som brinner en För människor som längtar hem. Mm, för mig tillbaka till dig. Hjälp mig, sin. Efter läsningen av första kapitlet så hörde vi också: Hjälp mig älska all laxen, originell evangelist och sångare och sångförfattare, sjöng för oss. Och här kommer ännu ett kapitel. Jag glömmer er aldrig. Jag glömmer er aldrig. Jag kör omkring i min barndomsort. Jag ser en fyllt och en pil in till höger. Bildalskyrka står det. Det är jul, kyrkan är upplyst och adventsljusstakar i sken i alla fönster. Det har just börjat snöa och jag ser det kalla gråblå havet mellan träden. Där badade jag som barn. Det är fint här ute på Göteborgs solsida. Stora hus, stora trädgårdar, ängar och vaspeklätt halsband. Jag hör Albin snarka gott i baksätet. Han blev så trött i förmiddags. Jag sa att jag kunde köra runt lite med honom. Han somnar alltid i bilen. Jag åker sakta fram på den lilla snirkliga vägen i det lilla centrumet. Cykelbanan går alldeles in till vägen. Där åkte jag moped till och från skolan i tre år. Jag älskade min moped. När jag köpte den var avgasröret bytt till ett större som på något sätt gjorde att den gick fortare. I nedförsbackarna kunde jag komma upp till 60 km i timmen. Livsfarligt, ja, men det var också en otrolig frihetskänsla. En gång blev min moped stulen på skolgården. Det blev snart en nyhet som nåddar hela skolan. Alla var ute och letade efter Helges moppe. Jag kallades nämligen Helge hela min uppväxt. När någon hittade den blev det spontana applåder i matsalen, fina minnen. Jag åker förbi hus och går och kommer till park, och, och kommer till Bildaals park. Skogspartiet som binder ihop min barndomsort med orten bredvid. Här hade jag många friluftsdagar. En gång när jag var 15 år och gick i högstadiet fick jag dispens. Läraren sa att jag bara behövde gå så långt som jag orkade medan de andra i klassen skulle gå i skogen i flera timmar. Men jag ville inte ha särbehandling. Har aldrig velat ha det. Så jag gick och gick och gick. Jag tror jag gick längst av alla. Sen var jag hemma två veckor för jag hade sträckt båda ljumskarna och inte kunde röra mig en millimeter. Jag svänger in på en väg som jag inte har åkt på säkert 15 år. Här bodde min mormor och morfar. Albin vaknar till i baksätet, hostar. Han hade feber i natt. Vi funderar på att åka hem till Skåne, men ändrade oss. Det känns viktigt att fira jul med mina föräldrar och mina syskonsfamiljer. Vi träffas inte så ofta. Det är lugnt, Albin, säger jag. Du kan sova lite till. Han gör några stönanden men somnar igen. Jag åker förbi en tom hästhage. Det är inga hästar ute idag. Det har börjat skymma nu. Dimman sveper över det brungröna gräset. Jag stannar bilen vid vägkanten och ser in på den grusväg som får hela min barndom att göra revy. Här bodde mormor och morfar. Jag har gått på grusvägen hundratals gånger. Hand i hand med morfar för att hämta posten i brevlådan. Deras hus låg längst in på vägen som man fick gå långt. Jag blev varm i hela kroppen. Tänker på alla minnen jag har härifrån. Hallonbuskarna. Flaggstången som av någon anledning alltid gick sönder. Garaget som hade hela väggarna fulla med olika slags verktyg. Och så bäcken där vi satt sommardag efter sommardag när jag var barn- där såg vi solen gå ner mellan träden. Där satte vi ner barkbåtar och såg dem sakta segla bort. En del ville inte och åkte fram och tillbaka för att sedan kapsajsa. Morfar kom ut med fika. Alltid hembakade kanelbullar och sju sorters skakor. Jag fick gå ner i källaren och välja läsk. Jag valde alltid singo. Mormor och morfar var väldigt engagerade i mig och mitt nyutveckling. Varje gång mamma hade varit på läkarbesök ringde mormor och frågade hur det hade gått. Hade Jonas blivit bättre? Jag ber för Jonas varje kväll sa hon ofta till mamma och hela tiden frågade hon Tror du Jonas kommer att leva ett bra liv? De tog mig verkligen in i sina hjärtan. Fanns närvarande varje dag under min uppväxt. Mormor ville alltid tänja mina ben och mamma sa att det var bra. Varje gång jag besökte dem fick jag ligga ner i deras säng och så tog hon mina ben mot min axel och tände dem. Och tände. Hon kunde hålla på länge. Vi badade också. Det var något annat mamma och sa var bra för mina spasmer. Mormor hade sin hand under mitt huvud och jag flöt i badkarret. Jag kände mig som en annan person då. Vi övade andningen också där i mormors badrum. I hela mitt liv har jag haft svårt att ta djupa andetag. Därför har jag aldrig kunnat blåsa upp en ballong. Men i badkarret gick det bättre. Jag kunde ta djupare andetag. När mormor dog grät jag i månader. Mamma var verkligen orolig över att min sorg aldrig tycktes sig vika. Morfar levde några år till och fick se mig växa upp. Men de fick inte träffa mina barn. Åh vad jag saknar dem tänker jag nu när jag sitter i bilen som har blivit immig på fönsterrutorna. Jag ser på klockan. Jag har varit ute och åkt i över en timme. Jag hör ljud från baksätet. Albin har vaknat. Här både pappas mormor och morfar, säger jag, och pekar in på grusvägen som har blivit vit av snö. De var jättesnälla. Margit och Ingemar heter de, fortsätter jag. Albin gör ett lete som jag tolkar som att han förstått vad jag har sagt. Åh, vad jag önskar att de levde och hade fått se hur oväntat bra mitt liv har blivit. Att jag kan prata. Att jag kan gå. Att jag är gift. Att jag har hus, bil och ett jobb. Och att jag har två små barn. Och vad de skulle vilja se lilla albin i mitt baksätter tänker jag och känner att jag börjar gråta. Vem vet hur jag hade utvecklats om inte mormor och morfar hade funnits. Alla är vid ett resultat av vår miljö. Vi formas till den vi är genom dem vi umgås med under vår barndom. Vi är inte så egna som vi ibland vill tro. Ta mobbing till exempel. Om man som barn har blivit mobbad kan känslan sitta kvar i hela vuxenlivet. Jag känner personer som än idag när de är 40 år sliter med dåliga minnen av de få åren på högstadiet då de blev mobbade. När jag tittar tillbaka på min barndom inser jag att jag tidigt utvecklade en ängslan för att bli bortvald. Min största ångest var att bli utesluten och exkluderad. Det grundar sig nog i olika reella situationer när jag verkligen kände mig bortvald. Som när mina kompisar åkte lådbil utanför vårt radhus. Då försökte jag vara med men jag kunde inte backa in mig i lådbilen själv- utan med det alltid en vuxens hjälp. Det gjorde det rätt jobbigt att ha med mig i lådbilsreiset. Eller när vi skulle välja fotbollslag i gymnastiken. Två stycken skulle välja resten av klassen i turordning. Jag var alltid den som stod kvar sist som ingen hade valt. Jag minns också när alla fick sin mönstringskallelse. Alla utom jag. Nu kanske inte jag ville göra lumpen, men kunde de inte kosta på sig att åtminstone fråga om det fanns något jag kunde bidra med. Men hos mormor och morfar blev jag aldrig bortvald. Bara ständigt utvald. Jag är övertygad om att jag inte skulle vara den jag är idag utan mormor och morfar. De stod alltid till tjänst när mamma och pappa hade slut på energi. Jag fick hela tiden komma hit och få massa kärlek. Det är dags att åka tillbaka. Jag startar bilen och vindrutetorkarna drar igång med sin statiska rytm. Jag vinkar väl till mormor och morfar. Tack för allt ni gjorde för mig. Jag vill aldrig glömma er. Efter läsningen ur Jonas Helgesons bok så hörde vi en Mikael Jonssons sång i körsättning. Älskad utav livet. Och här lyssnar vi på en annan intressant och fin titel och sång. Kristus lever är min segermelodi. Kristina Imsen sjunger. Som i Jesu blod sin kläderna tvagit är Snart han kommer, hämtar den som redo är Som i Jesu blod sin kläderna tvagit är. Jag vill i andakten den här veckan läsa än en gång något som ofta blir läst i gudstjänster, predikningar och i personlig bibelläsning. Några rader, några versar med temat gör er inga bekymmer. Paulus skriver från fängelset i Rom till de kristna i staden Filippi. Fjärde kapitlet, fjärde versen och följande. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga Gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber-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 Vi ber. Tack Herre för den underbara, överraskande, goda hjälp jag fick häromdagen. När bilen krånglade och jag såg tusenlapparna flyga iväg och det var något så banalt som bensinstopp. Tack för hjälp, goda vänner och tack för uppmuntran i såna här små vardagliga förtretligheter. Du hjälper oss när vi får gå en längre väg också och när vi får Klara av saker på längre sikt och lite jobbigare. Men du är med oss och vi behöver inte bekymra oss i förväg. Var med mina lyssnare var och en i Jesu namn. Amen. Vi lyssnar på Kristina Gunnardo som sjunger Gråt inte mer. Du står och gråter, mörker och död skuggar. Vänd dig nu om, Maria, glöm all din sol och nöd. Var kan de gå? Levande glöd Ja, det är han Maria Träden så fåglarnas man Graven är tom och öppen Men här i gräsen Nu ska strax spela avslutande sången, jag bara berättar som jag ofta gör att mitt radioprogram, mina radioprogram finns som poddradio att lyssna på när man själv vill på min hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns också en blogg, det finns dikter, sång och musik och så vidare. Titta gärna in där och lyssna. På olika saker. Dan Jakob Petrus avslutar veckans program med att sjunga Vi får stå på en segerplatå. Gud är med oss. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Ta oss till i vår situation När läget är bistert och klart Jo, låt oss då bejaka andens heliga passion Göra Jesus känd överallt Vi får stå på en Bator. När vi ger all kärlek Till vår granne och vän Då känns det som livet ler. Och det är vår bekännelse Som får oss att säga till Guds hem. Vi får stå på en cykel Bryta ner en smaknar Där han ryter då då vi står På bistor, en segerplattor